Gozoan, hemen dena prest, atzo bildugara sartzeo prestatzeko, oso izpiditu baiko horrarekin. Gelako prest, aurrak gozoan, eta beti bezala, ba errizibitzeko prest. Momentu onten berreuntaberogei, berreuntaberogei tamar tarte hortan. Errandogun bezala, endaiko ikastula protagonista izan da. Manerozki, zeurazki, iazken hilabeteetan. Nola bizituzo egoera hori hemen sartzeontan? Ba justuki, atzo gure bilkuran aipatu dugu. Iduriz, ba, momentuz ez direla guk espero genituen berriak xartzeontarako. Ehor, pausun, gainera, seguritate mailan, normetan ez den egoitza batean ditugu irutalde. Iruro gehi aur gehiago ditugu. Eta hor, ba, iduriz, hauza euh, pesak ez badu atzera jotzen, hau izaiteko arriskuan dela. Beraz, errangabedua guretzat ez direla, bat ere berri honak. Eh. Tare, spero dut, ba, aldatu kodela.